وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اجفوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 kita masih pada bab tahdid minсад sahaba. Peringatan dari bahayanya mencerca sahabat, iaitu yani sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum, atau bertehim atau ahad minhum, atau membenci mereka, atau membenci salah seorang mereka. Ini adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya sehingga harus kita berhati-hati daripadanya maka seorang ahli sunnah hendaklah mengenali kedudukan mereka dan berhenti tidak membicarakan kejelekan mereka atau kesalahan mereka tidak membicarakan kekurangan-kekurangan mereka Sampai kita pada poin yang ke-235 yaitu ketika ditanya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah عن قتال يوم الجمل. Yani khalifah Umar Ibn Abdul Aziz ketika ditanya tentang perang Jamal dan juga tentang perang Siffin yang terjadi di kalangan para sahabat. Maka beliau qila Laukul tufiha biraik. Kata si penanya, coba aku ingin pendapatmu. Ini yani ingin sikapmu. Bagaimana? Qal ah, dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dimaun, lam aghmis fiha. Jadi, Aghmis fiha lisani. Lihat jawabannya, maashAllah. Dima'un Lam aghmis fiha yadi Aghmis fiha lisani Itu adalah darah Yang tanganku tidak Termasuk atau tidak terjerumus di dalamnya Apakah aku akan Menjerumuskan lidahku Ini darah Yang tanganku enggak ikut campur Di dalamnya Apakah aku mau ikut campur dengan mulutku Ini sebagaimana Maknanya yang pernah diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain dari beliau juga dari Muhammad Al Jaziz, wahai maha Allah, bahasanya, alhamdulillah, Allah selamatkan tanganku dari fitnah tersebut. Maka apakah aku akan memasukkan lidahku dalam fitnah tersebut? Allah menyelamatkan kita kaum muslimin di masa-masa kita ini dari fitnah itu kita enggak ikut perang, enggak ikut mangkat, pedang enggak ikut blok, senang enggak ikut blok. sini. alhamdulillah kita selamat. Hidup di zaman bukan zaman fitnah itu, bukan zaman terjadinya fitnah itu. Kalau kita ikut bicara berarti kita terjerumus dalamnya. Ini jelinya pandangan beliau rahimahullah. Qalab bin Qudamah rahimahullah. Wa min as-sunnati Tolonglah ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamah bertemu mereka, dan mengenang perbuatan mereka, dan berkahwin dengan mereka, dan meminta maaf kepada mereka, dan tidak melupakan orang yang sama dengan mereka, dan tidak memperbanyak perbezaan mereka, dan mengenang kebaktian mereka, dan mengenang sunnah, termasuk sunnah adalah berwala yakni berloyalitas kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW alaihi mencintai mereka menyebut kebaikan-kebaikan mereka tarahum alaihim mendoakan rahmat untuk mereka wal istighfar lahum dan memintakan ampun untuk mereka Allahumma firlana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman Ya ampun yang ada dosa kami dan dosa dosa orang orang yang lebih dulu dari kami beriman, ini yani mereka para salafus saaleh, para sahabat dan yang berikutnya. Walisdiri faru nahum dan termasuk sunnah adalah al-kaf antikrimazawihim termasuk sunnah menahan diri untuk tidak berbicara kejelekan-kejelekan mereka. Wa maisha jarabainahum dan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah mereka apa yang dipertikaikan oleh mereka. Kita menahan diri untuk tidak berbicara. Wa tiqad fadhlihim wa ma'rifat sabiqatihim. Dan juga termasuk sunnah adalah meyakini keutamaan mereka dan mengenali sabiqah mereka. Mereka memiliki keutamaan as-sabiqiyah namanya. As-sabiqiyah artinya para pendahulu. Kalau salat mungkin kalian bisa lebih banyak menambahnya. Masya Allah, mungkin Walaupun sulit Puasa bisa mungkin Mengalahkan mereka Tetapi ada satu yang tidak mungkin bisa dikalahkan Dan tidak mungkin bisa disaingi Yaitu As-sabaqiyah as Sabiqatihim Mereka Para pendahulu Bagaimana bisa. Yang satu itu tidak bisa disaingi Dan termasuk sabiqah Adalah yang mengiringinya Yaitu berada di masa pertama Sejarah Islam Berarti di masa hidupnya Rasulullah SAW Bertemu mereka langsung dan seterusnya Dan ini juga tidak bisa ditandingi Tidak bisa disaingi oleh kita Mereka adalah umat yang terbaik Maka kita harus Mengutamakan mereka Dan mengenali keutamaan mereka Dan itu minas sunnah Kata ibnu Qudamah rahimahullah Kalau Ibn Taymiyyah Yang berikutnya ucapan ibnu Taymiyyah rahimahullah Wa usuli ahlis sunnah dan termasuk prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan diantara prinsip-prinsip sunnah, kalau Ibnu Qudamah menyatakan minas sunnah, termasuk sunnah, maka Syekhul Islam lebih jelas lagi menyatakan min usuli sunnah. Bukan hanya dari sunnah tapi dari prinsip-prinsipnya. Dari dasar-dasarnya Usul ahli sunnah Prinsip-prinsip dasar ahli sunnah Buat jamaah adalah selamatnya Hati mereka Dan lidah mereka Terhadap para sahabat Rasulullah SAW Selamatnya hati Tidak memiliki kedengkian dan kebencian Selamatnya lidah Tidak memiliki Ucapan-ucapan jelek terhadap para sahabat Ini yang dikatakan Salamatukulubihim waalsinatihim Selamatnya hati mereka dan selamatnya lidah mereka terhadap para sahabat Rasulullah Sallam dan juga min usul sunnah min tariqat rawafah aladin yubudun sahabah wa yusbuna dan termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah berlepas diri dari jalannya rawafah syiah yang membenci para sahabat, yang mencercah para sahabat, yunsiku na'amma syajur bahenas sahabat dan tidak membicarakan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Ini min usulis sunnah, adalah prinsip-prinsip sunnah. Waelqulun dan mereka berkata, ahli sunnah jamaah, inna hadhi al a'far al marwiyah fi masawihi minha ma huwa khabibun. ومنها ما هو قد زيد زيد فيه ونقص وغير عن وغير عن وجهه وغير عن وجهه ولهم من الصوابق والفضل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن سدر. Perhatikan apa cerita Rasulullah. Kata beliau, riwayat-riwayat tentang para sahabat tentang kejelekan-kejelekan mereka atau kekurangan mereka. Dalam asar-asar dalam riwayat-riwayat. Minha mahuwa kezid. Di antaranya ada yang dusta. Itu yang terbanyak. Wa minha maqad zida fiih. Wa luqus. Dan di antaranya ada yang sudah ditambah atau dikurangi. Sudah berubah. Wa huyira an wajhih. Atau dirubah dari aslinya. Walahum minas sawabiq. Dan mereka memiliki keutamaan wal Walfabail dan fadillah-fadillah keutamaan-keutamaan. Mayujib ma'ghorah. Apa yang mengharuskan diampuninya dosa-dosa mereka. Atau apa yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa mereka. Kalau ada. Kalau benar. Ada kesalahan mereka. Berarti kuning beri na'azakumullah. Kalaupun kita berkata. Para sahabat itu kan manusia. Manusia semuanya punya salah. Kalimat ini. hak, Tampak dohirnya hak. Tetapi dibalik itu. Ada rencana-rencana jahat. Sama dengan ucapan-ucapan mereka. Terhadap para ulama. Para ulama itu kan manusia. Bisa salah, bisa lupa. Kalimat benar apa kalimat Salah wahyu hak tampak secara lahiriah hak memang semua manusia bisa salah bisa benar tetapi biasanya biasanya yang ngomong seperti ini adalah mubtadi ummah yang benci kepada para ulama ketika mengatakan qul ya qal imam qul al alama dijawab mereka kan manusia bisa salah bisa lupa bagaimana kita jawab kan ridna'zukum ternyata terhadap para sahabat juga sama Ketika dikatakan gubernur-gubernur sahabat, ah sahabat juga manusia Bisa salah, bisa keliru. Karena beliau nazakumullah maka didudukkan oleh Syekhul Islam al-Mutaini rahimahullah. Kalaupun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan masawihim, kekurangan mereka, kejelekan mereka, minha mahu kadhib. Sebagiannya riwayatnya dusta, dhaif, palsu, madhzur. Sebagian lagi Walaupun asal kisah ada, asal kisahnya ada, tetapi kadzidah atau kisah atau khir, tetapi sudah ditambah, sudah dikurangi atau sudah dirubah. Apakah kita tidak mendengar riwayat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam negur salah seorang sahabat Afat <tip> Danun Apakah kau akan menjadi tukang fitnah? Tapi ketika kita bacanya dari kitab Alus Sunnah, tidak ada masalah dan kita tetap memuliakan beliau Rabbil Alaihi Taalaanhu. Ia kan? tapi ketika mendapatkannya dari riwayat yang azida ya, ya. anhu au naqas au ghayra sudah lain ini si tukang fitnah nah kali gitu kalimatnya dengan ucapan Rasulullah SAW -hatta. ya hatta kan aja riwayatnya gak begitu tapi kata riwayat benar sahih al aslu qissah tetapi kadzidah atau kesauhui Quran wajah sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah dikasih bumbu penyedap, sudah dikasih berbagai macam perubahan-perubahan yang kesannya kurang ajar. Ketika kita baca riwayat Rasulullah Sallam mengetuk pintu rumah Aisyah, kemudian tidak dibuka atau tidak dibuka kerana entah enggak terdengar atau bagaimana maka Rasulullah Sallam duduk atau berbaring menunggu karena hebatnya Rasulullah SAW, dan sabarnya Rasulullah SAW, dan begini. ini kisah tetapi diriwayatkan kisah yang satu ini bukan membicarakan tentang keutamaan Rasulullah tapi tentang betapa jahatnya Aisyah cuma bahasanya dirubah Rasulullah yang mulia Rasulullah SAW seorang yang suci harus tidur di emberan rumah gara-gara Aisyah Kesan yang beda Kami bilang 'azam wa Dari sini makanya riwayat-riwayat dari mereka para kadabun Apalagi para rawasut atau mutasyai'in kaum Syiah dan yang terpengaruh dengan Syiah ditolak. Tapi ini kisahnya apa? Ditolak dari mereka. Kami bilang 'azam lakum zim yang saring tadi. Karena qad ghayyira qad zida nuqsa, ini kalau asal kisahnya ada apalagi kebanyakan dari mereka ghibun minha mahwa kadib wa minha anhu aw nuqis aw ghayyira an wajhi sekarang kemungkinan ketiga kemungkinan ketiga adalah yang benar riwayatnya dan benar pula kata-katanya tidak ditambah tidak dikurangi bagaimana kata beliau mereka memiliki thawabiq keistimewaan dalam bentuk syafaqiha Walfaba'il, keutamaan-keutamaan. Yang dengan itu dosa mereka yang benar-benar terjadi pun dihapus oleh Allah Ta'ala. Hatta annahum yugfar lahum minas sayyiatimala yugfar mimba'dihim. Atau manba'dahum. Bahkan diampuni untuk mereka. Dosa-dosa apa yang tidak diampuni untuk orang lain. Kenapa? Karena keutamaan mereka. Mereka memiliki keutamaan yang mengalahkan kekurangan kekurangannya. Soma'iraka nakad suduran ahadin minhum dan bun fayakunu kadzhaba minhu. Demikian pula, kalaupun benar terjadi kesalahan atau dosa dari mereka, karena mereka manusia, fayakunu kadzhaba minhu, mereka pun adalah orang yang tawabun yang selalu taubat kepada Allah subhanahu wa taala. Sehingga jangan batrul kalah, batrul kusah, batrul riwayat. Jangan menggunting-gunting riwayat. Jangan memotong-motong riwayat. Sahabat hula. Akhwaknya begini dan begitu. Buktinya. Dia memanggil Bila dengan kalimat Yabn al-Aswad. dari kitab kalian sendiri. Wahai Ahl Sunnah. Kata Ada riwayatnya. Magal Yabn aswad Lihat apa ucapan Rasulullah masih kata mereka. Lihat apa ucapan Rasulullah pada orang ini dengan nada yang mencerca. Innaka jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Kalau kita 'auzubillah kaum muslimin harus rahati-hati. Harus hati-hati menerima riwayat dari riwayat-riwayat mereka yang selalu mendramatisir berita-berita yang seperti ini. Kenapa digunting riwayatnya? Kenapa dipotong dan kenapa dikasih bumbu-bumbu tadi? Padahal ketika Rasulullah menegurnya, "Innaka jahiliyah," dia langsung bertobat kepada Allah dan langsung mendatangi Bilal meminta maaf dan menyatakan, "Ya Bilal, injak kepalaku supaya aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku." Ini enggak dikisahkan. "Ayo eh Bilal, injak kepalaku ini." Dia rendahkan, dia taruh kepalanya di bawah di tanah. "Injak, Bilal enggak apa Injak, ya eh Bilal, supaya aku yakin engkau lebih mulia dari aku." Ini enggak dikisahkan. Sehingga jangan anggap enteng. Mengambil faedah, mengambil kebaikan dari buku-buku mereka. Tapi kan kisah-kisahnya ada yang benar. Kalaupun benar bahasanya salah. Kalaupun benar bumbu-bumbunya, tambahannya segala macam. Ini yang mengerikan. Mengesankan dengan kesan-kesan yang salah. Na'udzubillah min dalib. Na'udzubillah min abbala Kata Sheikh Islam selanjutnya. Rahimahullah. Kalaupun mereka sudah berbuat atau kadang berbuat kesalahan, mereka bertawaf. Al-Ata bihasanatin tamruhu al-roturallahu atau mendatangkan satu kebaikan-kebaikan yang menghapus kesalahannya, sesuai dengan anjuran Nabi. Atbi alsayyid alhasanatka tamhuha ikutilah kejelekan dengan kebaikan tamhuha yang akan menghapusnya aughfir lahu bifadli sabiqatihi aw akan diampuni oleh Allah karena keutamaan sabiqahnya atau karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihum ahaqqun nas bisyafaatihi atau dengan syafaat Nabi yang mereka merupakan orang-orang yang paling pantas mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au tulya bibala'in fid dunya kufira bihi anhu atau kemungkinan berikutnya Allah berikan pada mereka Satu musibah, satu bencana Satu luka atau sakit Atau perkara-perkara Yang dia hadapi Dalam kehidupan dunianya Untuk menghapuskan dosa-dosanya Ketika Abu Bakar ketakutan Dengan kesalahannya Dengan dosanya Ini merasa Seorang mu'min walaupun dia sangat kecil dosanya tapi tetap takut, itu mukmin. Ya Rasulullah apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat salah Ya Rasulullah, apakah ada manusia yang bisa bersih, tidak pernah berbuat salah Rasulullah SAW tahu apa maksud Abu Bakar maka dikatakannya, Ya Aba Bakrin, alas ta tansat alas ta tusibaka lakwa walaupun Ya Abu Bakar, bukankah kau pernah terkena musibah? Bukankah kau pernah sakit? Bukankah kau pernah tertimpa kesangsaran-kesangsaran? Dalika tujzauna bihi. Itulah yang akan membalas dosa-dosa kamu dan menghapus dosa-dosa. Ya. Sehingga ikhwanul muslimin rahimakumullah, tidak layak untuk dibicarakan. In sahha. Kalaupun sahih terjadi pada mereka satu kesalahan, enggak layak dibicarakan karena mereka memiliki keutamaan yang menghapus dosa mereka. Atau mereka sudah dihapus oleh Allah dengan musibah yang menimpa mereka dalam jihad-jihad mereka. Luka-lukanya, sakitnya, sengsaranya, susahnya dalam perjalanan jihad. Semuanya menghapuskan dosa-dosa mereka. Ditambah lagi mereka tawabun, orang-orang yang bertubah. Dan itu Allah sifati langsung tentang mereka para sahabat. Nudhu Quba atau yang salat di Kubah Dikatakan dengan tawabin dan mutatahiri. Orang yang selalu bertaubat dan seorang yang mensucikan dirinya. Kalau bina azookumullah maka tidak layak untuk dibicarakan, apalagi dijadikan untuk menjatuhkan mereka. Ini adalah sesuatu yang sungguh tidak layak dan tidak pantas. Fakhirka nahadahid dunubil mohakkokoh. Ini kalau pada dosa-dosa yang memang terjadi. Itu kemungkinannya sudah diakui sudah diimbangi dengan kebaikan dan sebagainya. Fakih wal umur nafikan nufihamu kita hiji itu kalau benar-benar salah, apalagi kalau ternyata bukan salah tapi istihad lebih-lebih lagi bateri kemungkinan yang keempat. Kemungkinan pertama minhah mahu kadir. Kemungkinan kedua maqtzi da'au nuksa au guira. Kemungkinan ketiga, kalaupun benar Maka itu pun sudah dihapuskan oleh Allah Dengan sebab-sebab tadi, -sebab Dengan sebab keutamaan Sabaqiyahnya, dengan sebab taubatnya Dengan sebab musibah yang Allah Timpakan pada mereka dan kesusahan yang Menimpa mereka Yang keempat Kadang Kesalahannya ternyata bukan kesalahan Dalam bentuk yang muhakkak Tapi kesalahan dalam bentuk istihad Maka kalau kesalahan istihad Tentunya bukan dosa Bahkan tetap mendapatkan pahala Dikatakan Allati Fiha mujtahidin In asabu falahum ajran Kalau benar Istihadnya mereka dapat dua pahala Wa in akhpa'u falahum ajrun Kalau mereka salah Mereka mendapatkan satu pahala Wal khotak maufur Dan kesalahannya dimaafkan Selesai Maka alasan apa lagi Membicarakan kejelekan-kejelekan Para sahabat ada buku kitab Ditulis riwayat-riwayat yang sahih Tentang kesalahan-kesalahan sahabat Loh Apa maksudnya? Apa maksudnya buku itu? Ditulis seperti itu Muncul pertanyaan Ada apa denganmu? Kenapa mengumpulkan keutamaan sahabat? Kau mengumpulkan kesalahan sahabat? Tapi ini riwayat-riwayat yang sahih Ya walaupun sahih Ngapain? Kanibulina Azizulloh, kalau kita membicarakan kesalahan, kita sesama ahlu sunnah saja adalah hebat. Apalagi kita mengumpulkan, menceritakan kejelekan-jelekan para sahabat, sehingga Kanibulina Azizulloh jangan tertipu dengan kalimat riwayat-riwayat yang sahih, dengan sanad-sanad yang sahih tentang kesalahan para sahabat. Jangan tertipu dengan itu. Kita tidak sedang mencari kesalahan orang, kita sedang mencari ilmu dari Rasulullah SAW melalui para sahabat. Benar. وقال أيضا بركة جوجة شيخ الإسلام فمن تكلم في هذا الباب أي مدح الصحابة أو قده فيهم بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه الله أو ليعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للدم والعقاب pada syariat Islam, merahmati siapa yang berbicara dalam masalah ini, ini dalam masalah memuji sahabat atau mencacat sahabat, siapa yang berbicara tentang mereka bijahlin dengan kebodohan, atau mengelirih apa yang sudah diketahui, bijahlin memayu alam, karena mustajiban diluwihi maka orang ini pantas untuk ditimpa apa yang diancamkan. Ini yani pantas untuk terkena ancaman-ancaman, ancaman azab ya. Yani. Walau tekan lama bihakin, lalu wasilah. Walaupun dia berbicara dengan hak, melihat berbicara dengan hak artinya ucapannya benar, terjadi memang. Tetapi laksudil hawa, lalu wasilah, lalu wasilah. Bukan kerana wajah Allah, tapi karena hawa. Aulia arud bihi hak kan akar atau untuk menentang hak yang lain, maka juga mahu taujiban lidamni wa orang ini pantas dicerca, orang ini pantas dibalas dan terkena ancaman-ancaman. Dia tuucapan beliau r.a. Kalau berbicara tanpa ilmu terancam. Kalaupun berbicara dengan ilmu, dengan riwayat, dengan hadis sahih. Tetapi ia hawa, tetapi untuk tujuan hawa, hawa nafsu juga terancam dengan ancaman. Kalau diberi nasihat, sekarang kita contohkan tadi. Kita membaca riwayat-riwayat tadi, afdalan anta, atau kalimat inafika jahiliyah pada sahabat yang lain, atau riwayat tentang bagaimana dirajamnya seorang sahabat, atau riwayat dicambuknya seorang sahabat karena minum khamr. Kita baca riwayat-riwayat itu. Tetapi li ai qasidin para ulama menulis dalam kitab buku mereka leqasil lain fiqh tentang bagaimana hukum rajam, tentang bagaimana caranya rajam, tentang bagaimana caranya campur, uh, bagaimana hukumnya seorang yang minum khamr dimasukkan dalam bab fiqh dibahas. Tapi tidak ada kesan untuk menceraa sahabat sama sekali. Ini tak kena lebih hakim li wujud Allah. Berbicara dengan kebenaran, karena Allah SWT, karena ilmu, karena berbicara tentang ilmu. Tetapi siapa yang berbicara dengan hak, membawakan riwayat-riwayat tadi, riwayat yang sahih, tetapi likasil hawa untuk tujuan hawa nafsu, bukan karena Allah SWT, untuk menceraa mereka, untuk merendahkan mereka, untuk memalukan sekian sahabat, maka ini yang terancam dengan ancaman-ancaman agama. Kanibil Aziz, dan orang yang mengalami apa yang dilihat dalam Al-Quran dan apa yang ditunjukkan dalam Sunnah dari peninggalan kaum, yang dikehendaki oleh Allah, dan yang diharapkan oleh mereka, dan yang diharapkan oleh mereka, dan yang diharapkan oleh mereka, dan yang diharapkan oleh mereka, dan yang diharapkan oleh mereka, dan yang diharapkan yang diharapkan oleh yang diharapkan oleh yang diharapkan oleh mereka, dan dan yang yang diharapkan oleh mereka, dari pujian-pujian Allah dan Rasulnya terhadap kaum tersebut terhadap para sahabat dan juga bagaimana ridhanya Allah pada mereka berkali-kali disebutkan radhiyallahu taala anhum wastiqathihil jannah dan berita-berita dalam quran dan Sunnah tentang mereka adalah ahlul jannah dijamin dengan surga wa annahum khairu hadil ummah dan mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan tengah-tengah manusia untuk cara ummat ini ok nas, maka siapa yang kenal itu semua, yang baca dalam Quran dan Sunnah tentang mereka dan kutaman mereka dan janji Allah terhadap mereka, di sayyam yaaaridha dalam mutayakin al maalhum bi umurin mustabihah, maka niscaya orang ini enggak akan menentang sesuatu yang yakin sesuatu yang mutayakin, yang maklum, yang sudah diketahui dengan yakin dalam Quran dan sunnah, tidak mungkin dikalahkan dengan perkara-perkara syubat. Tidak mungkin dikalahkan dengan perkara-perkara yang belum tentu. Belum tentu benar, satu. Dan belum tentu itu menjadi cercaan buat mereka. Karena kadang-kadang kesalahannya isi hati. Dan bisa jadi diampuni oleh Allah... Kalaupun itu adalah dosa. Maka apakah yang perkara yang seperti ini? Bisa mengalahkan sekian keutamaan yang ada dalam Quran dan Sunnah? Maka kata Syedul Islam Rahimahullah. Mana alimah siapa yang tahu apa yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah. Tentang mereka. Tentang keutamaan mereka. Tentang jaminan ampunan untuk mereka. Tentang jaminan surga untuk mereka. Siapa yang mengenali ini semua? Tidak mungkin akan bisa terkalahkan dengan perkara-perkara yang mutasyabihat. Minha ma la ya'lamu Apa itu mustabihah-mustabihah tadi perkara-perkara yang samar-samar yang sukar-sukar tadi riwayat-riwayat yang minha ma huwa kadhibun la ya'lamu yang kadang dusta enggak diketahui kesahihannya wa minha ma yatabayyan di antaranya ada yang jelas dustanya wa minha ma la ya'lamu di antaranya ada yang tidak diketahui bagaimana bisa terjadi Kejadian terjadi, tapi kenapa? Pasti ada sebab. Tidak ya. mungkin tidak ada sebab, karena kisahnya hanya sepotong di bawah. Wa minha mayyul alam udzurul kaumifi dan diantaranya ada yang sudah diketahui udzurnya dimaklumi, ada udzurnya, sehingga dikatakan tentang mereka para sahabat yang mengatakan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Ya Rasulullah s.a.w. Ah, bukan itu kalimatnya. Ij'alana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon keramat mereka, seperti mereka punya pohon keramat. Yulaludru. Hadis ini sahih. Tetapi tahu, diketahui udur mereka. Apa udurnya? Mereka baru masuk Islam. Dimaklumi, Radiyallahu ta'ala anhu. Jangan jadi cercaan buat mereka. Karena yu'lam idruhu, diketahui udurnya dalam nas. Wa nahnu hudzau ahdin bikufrin dan kami dalam keadaan dekat dengan kekufuran kata mereka. Bukan sahabat Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. bukan Muhajirin wal Ansar, bukan. Tapi mereka-mereka yang setelah wafatku, mereka masuk Islam. Ikut perang Uhud, maka terjadilah apa yang terjadi dan mereka meriwayatkan dengan kalimat dan نحن حدثه عهد بكفر dan kami sangat tekat dengan kekufuran karena baru masuk Islam. Jangan dijadikan cercaan dan berkata, para sahabat itu kan dekat dengan kekafiran sehingga wajar mereka begini dan mereka begitu. Kalau kita kan jauh dari kekafiran. Kita enggak merasakan masa jahiliyah. Astagfirullah. Jadi kalian lebih baik dari para sahabat itu maksudnya. Ini qul a'udzu billahi minal hawa. Itu hawa nafsu. Maka waminha mayyulam utul kau nih diantaranya ada yang sudah diketahui uzurnya mereka dalam masalah itu. Waminha mayyulam taubatuhum minhu dan diantaranya ada yang diketahui taubatnya mereka seperti yang tadi sahabat yang mulia yang memanggil uh, bilal dengan Jabnal Aswan wah ya anak budak hitam dan kemudian menyesal dan taubat. Yulam taubatuhu waruia. Diriwayatkan Taubatnya, diriwayatkan menyesalnya, diriwayatkan dia minta maaf kepada Bilal. Wa minha ma'yuulam anna lahuminal khasanatimah yagmiru dan diantara yang ada yang diketahui bahawa mereka para sahabat memiliki hasanat yang besar yang mengalahkan kesalahan kesalahan yang kecil. Kanibridin azza wa jalalu kamilu yang sholihahulatih. Dengan demikian, apakah riwayat-riwayat yang seperti ini? yang minha minha minha tadi disebutkan apakah bisa mengalahkan sesuatu yang mutayakin apakah bisa mengalahkan sesuatu yang yakin yang pasti yang muhkamah dalam quran dan Sunnah radhiyallahu anhuma radhwan atau ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat nas atau ayat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauuuhum biihsan radhiyallahu anhuma radhwan atau ayat Allah Subhanahu yang menyatakan Jaminan ampunan untuk mereka, sebagaimana Allah katakan tentang mereka dari awal ayatnya dengan kalimat Muhammadun Rasulullah, Walladina maahu, Muhammadun Rasulullah SAW, Walladina maahu dan yang bersamanya dipuji oleh Allah sampai pada akhirnya, Waadallahu Walladina amanu minhum, minhum, Min man? dari siapa? Minas Sahabah, minadina maahu yang bersama Nabi. Wa amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima Allah jamin Allah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima ampunan dan pahala ini semua muhkamat ini semua mutayaqqin semu apakah terkalahkan dengan riwayat-riwayat tadi minha ma huwa kadhib minha, minha ma qad ghayyira wa nuqisa wa zida minhu ataa minha may lam taubatu Wa minha udruhum wa minha wa semuanya tidak bisa mengalahkan apa-apa yang sudah muhkam sudah meyakinkan dalam Al-Qur'an. Faman salaka sabil ahlis sunnah istaqama qawluhu maka siapa yang menjalani jalan ahlis sunnah niscaya ucapannya akan lurus. Istaqama qawluhu wa kana min ahlil haqqi Polistikah mati, boleh tidak? Maka siapa yang menjalani jalan ahli sunnah, dia akan menjadi golongan ahlul al-haki. istiqamah boleh tidak? Orang yang lurus, orang yang istiqamah, orang yang bijak, fi jahlin, wa naksin, Tarih, kalau tidak. Walauhulah, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, tidak bersikap seperti sikapnya ahli sunnah kepada para sahabat. Maka niscaya akan terjerumus ke dalam kebodohan. Atau kontradiksi di dalamnya. Akan terjatuh dalam naqdin wa tanakhut. Kahaliha ula'i rafidah abdullal. Sebagaimana apa yang terjadi pada kaum rafidah syiah abdullal. Golongan sesat. Demikian ucapan yang bagus dari beliau rahimahullah. Qala Abu Zurrah rahimahullah Idza ra'ayta ar-rajul kau melihat seseorang mengurang-murangi kedudukan salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu maka ketahuilah bahawa dia zindiq. Patutkan ini tidak bilang rafidhah, tidak bilang khawarij. Tidak bilang sufi, tidak bilang siapapun Dengan kalimat umum Siapapun Kalau kau melihat Seseorang Yang mengurangi-urangi Salah seorang sahabat Tidak mesti banyak Satu saja sudah cukup diazindir. dia zendir Dia memuja Abu Bakar wa Umar wa Uthman Tapi mencela satu sahabat Tapi saya tidak senang sama si Fulan Benci Dia begini, dia begitu Cukup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 Kenapa kamu salatnya seperti ini? Kenapa puasanya seperti itu? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa ibadahnya seperti itu? Kenapa akidahnya keyakinannya seperti ini? Selalu kamu akan katakan karena hadis riwayat Abu Hurairah, karena hadis riwayat Ibn Umar, karena hadis riwayat Aisyah, karena hadis riwayat fulan wa fulan, karena hadis mesti sahabat yang disebut. Lah kalau dijatuhkan sahabatnya akan gugur hadisnya. Maka mereka mencari sahabat itu tidak lain kecuali menggugurkan Saksi-saksi kita. Kalau menguburkan saksi-saksi kita, maka akan gugur pula persaksiannya yang dibawanya. Dan berarti mereka bukan mencela seorang sahabat, tapi mencerca sekian banyak hadis yang dibawanya. Apalagi Subhanallah, bukan tidak sengaja. Saya yakin bukan tidak sengaja. Yang sering dicerca justru muktilin bin Fadil yang sering dicerca justru mereka-mereka yang banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah paling banyak dicerca oleh mereka bahkan sampai ditulis buku oleh Abu Hurairah dengan judul pendusta pertama dalam sejarah Islam Abu Hurairah Syiah paling benci kepada Abu Hurairah setiap membaca riwayat-riwayat yang mereka sengaja memilih riwayat-riwayat yang tidak masuk akal menurut akal mereka adapun akalul -akal sunnah diterima akalnya seorang yang beriman pada Allah dan rasulnya. Ini hadis apa seperti ini? Enggak masuk akal. Siapa si rawinya? Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah selalu punya hadis-hadis kayak gini. Abu Hurairah lagi. Khon bin Na'azakumullah. Sebagai mereka, tokoh mereka Jalaluddin Kang Bolal juga sama. Kalau membaca hadis, kok hadis yang seperti ini dimuat dalam kitab yang semulia ini saya tidak mengerti ini kesalahan dari siapa apa dari Bukhariyahnya atau dari Bukhariyahnya khala lana azakum maksudnya silakan cerca siapa saja boleh mau cerca Bukhari boleh mau cerca Bukhari boleh ta'awud billah kalimat-kalimat yang na'awud no billah kalimat syubhat yang mengerikan yang dikatakan subha qatharfah yang kayak gini ini subhat itu menyambar dia bergaya. Seakan-akan dia memuliakan kitab Bukhari. Aku akan membaca kitabnya. Aku berwudu sebelumnya. Kan aku lihat buku ini memuat ucapan baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika aku sampai dalam hadis di bab mandi tentang Musa Alaihis yang berlari dalam keadaan telanjang, aku heran. Hadis yang seperti ini kenapa harus dimuat sih? Entah apakah itu kesalahan Abu Hurairah atau Bukhari -nya? Ucapannya sangat halus Tetapi menikam pedang bermata dua Silakan kalian cerca Abu Hurairah, Silakan kalian cerca Bukhari Bebas, itu maknanya Demikian pula ketika membaca hadis Aisyah Raja Allah Ta'ala Anha Kemudian Rasulullah S.A.W Membicarakan tentang keluarnya tanduk syaitan minha huna sambil menunjuk kamar Aisyah. Ada apa dengan Aisyah? Kok sampai Rasulullah sallallahu menunjuk ke kamarnya dan dikatakan dari sana muncul tanduk syaitan. Wallahu a'lam. Ada apa dengan Aisyah? Kita membaca hari berikutnya. Astaghfirullah. Ini juga salah Kalimat yang kelihatannya halus Tapi maknanya silakan Cercah Aisyah Yang Rasulullah mengatakan Dari kamarnya akan keluar Siapa yang bilang dari kamarnya Tidak ada satu hadis pun Yang ada adalah Asyarah ilal masyrik Atau asyarah ilal iraq Dan asyarah Mengisarakan ke Arah kamar Aisyah Bukan ke kamar Aisyah Ke arah kamar Aisyah Wajar lah Kalau saya sekarang Menunjuk ke arah Timur mana sana kan nah, rumah saya berada di sana itu, itu mananya ke arah kamar Aisyah atau ke arah Iraq atau ke arah Mesir mananya Assalamualaikum tetapi dia pura-pura bodoh pura-pura bodoh ada apa dengan Aisyah maksudnya silakan kalian cerca Aisyah boleh sehingga guru kencing berdiri muridnya kencing berlari Gurunya kayaknya halus, gurunya kasar. Basar, ah, Isa Memang begini, memang begitu. Lihat, khanifirina azakumullah. Diajari oleh gurunya. Na'udzubillah. Pantes dipanggilkan bola. Karena memang benar-benar bola. Khanifirina azakumullah. Khamuzim yang saya hormati. Kembali pada ucapan berikutnya. Dari para ulama. Qala bu zur'ah. Iza ayat al-rajul itu yang baca tadi. Jika ya. ra'ayta rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah maka jika engkau melihat seseorang mencerca salah seorang sahabat Rasulullah ketahuilah maka ketahuilah bahwa dia zindi. Wa an wa inna mayuriduna an yujrihu shuhudana, mereka tidak lain kecuali ingin menjatuhkan saksi-saksi kita. Liyathlubul kitab was sunnah Al-yubtilu al-kitabu al-sunnah Wal-jarah bihim awla Wahum zanadikah Kata Abu Zulah selanjutnya Mereka menjatuhkan saksi-saksi kita Li-yubtilu al-kitabu sunnah Untuk menggugurkan kitab dan sunnah Untuk membatalkan kitab dan sunnah Wal-jarah bihim aula, Menjarah mereka lebih pantas Kalau mereka memang zanadikah Kenapa harus Abu Hurairah yang dijarah? Mereka lebih pantas untuk dijarah. Kenapa Aisyah yang dijarah? Mereka lebih pantas untuk dijarah. Kalau Abdullah ibni Ahmad ibni Hambal berkata Abdullah anak dari Imam Ahmad rahimahullah dia berkata kul li abi aku katakan pada ayahku mana Rafi? Siapakah Rafi? Allah. Kalau yang dijatuhkan dan dijatuhkan oleh Umar padahal pada bapaknya Imam Ahmad Siapakah yang disebut dengan rafidah atau seorang rafidi? Dijawab orang yang mencerca Abu Bakar dan Umar. Wasatu abi an rajul yastam rajulan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam Aku tanya lagi, bagaimana orang yang mencerca salah seorang sahabat? Qalama arahu islam Aku tidak melihat dia di atas keislaman. Aku tidak melihat dia Di atas keislaman Sama dengan pendapatnya imam Malik rahimahullah Kata imam malik Kufur. Apa dalil beliau rahimahullah Dalilnya ayat tadi Muhammadun Rasulullah al Asyidawu al-kuffari rahamahu Bainahum طراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيمهم في وجوههم من اثر السجود ذلك ما طلبهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كالزرع اخرج شفته فاجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغضب به الملوك الفاء ستلاح dipuji محمد رسول الله صلى الله orang yang keras terhadap orang kafir lemah lembut sesama mereka mereka yang beribadat terlihat tanda-tanda bekas sujud. Mereka berupaya untuk mendapatkan keruduan dari Allah Taala Sampai pada kalimat permisalan mereka. Di dalam Taurat. Mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Dan permisalan mereka dalam Injil. In. Permisalan mereka dalam Injil. Seperti pohon yang tumbuh, membesar, semakin kokoh, semakin kokoh. Yugibuzura mengagumkan penanamnya. Liaghiyubabihi mulkufar untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Imam Malik, Allah kata akan diaghiyubabihi mulkufar. Maka siapa yang jengkel kepada sahabat, maka dia kufur <tuk> Maka dialah yang dimaksud oleh Allah. Liaghiyubabihi <tuk> mulkufar. Ini dari Imam Malik rahimahullah. Sehingga kata Imam Ahmad juga sama. Ma arahulal Islam. Aku tidak melihat mereka di atas Islam. Aku tidak melihat mereka di atas Islam. Qala Ahmad ibn Hamad rahimahullah. Sifatul mu'min min ahli sunnah wal jamaah, man arafa haqqa salaf alladhin akhtarahumullahu lisaqbati nabiyihi sallallahu wa sallam wa tarahhamah ala jamii ashabi muhammadin saghirihim wa kabhirihim wa haddhafabifadailihim wa amsaka amma shajarabaynahum hadza majtama' alaihi alulama' fil aqaq kada imamahmud rahimahullah sifatnya seorang mukmin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah demikian demikian sampai pada kalimat yaitu orang yang mengenali hak para salafus saleh hak para pendahulu yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Siapa yang dimaksud? Para sahabat. Siapa yang mengenali salaf para pendahulu yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya, dan kemudian mengucapkan doa rahmat untuk mereka dan kepada seluruh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kecilnya dan yang besarnya, wadzhabul wabahil imdar menyampaikan keutamaan-keutamaan mereka dan diam. Terhadap apa-apa yang diperselisikan oleh mereka, ini sifat seorang mukmin ahli sunnah wajahah. Hada majdama alaihiul ulamaufil alafah dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat para ulama di seluruh penjuru dunia. Fil alafah di seluruh ufuk dan di seluruh penjuru ulama Artinya ini ijma ini kesepakatan seluruh Para ulama, tidak berbeda pendapat Kalau ada seseorang yang mencercah sahabat Maka dia ziddi Hati-hati Kita lihat hampir semua Ahlul bid'ah terjatuh Dalam cercahan pada sahabat Tidak hanya rafewah Termasuk Khawarij mencercah Al-Quran Ibn Afqa'an Dan membenarkan para pemberontak Seperti ucapan yang saya dikutuk Termasuk sufi menyatakan bahwasanya mereka itu hanya menimba ilmu-ilmu yang paling rendah, ilmu syariat, sedangkan kita mendapatkan ilmu hakikat yang lebih tinggi dari mereka. Kita mengambil dari sumber di mana mereka mengambil, bahkan dari sumber di mana Nabi mengambil, bahkan dari sumber di mana para malaikat mengambil daripadanya. Ini ucapan kaum sufi. Termasuk juga mu'tazila, mencerah sahabat. Termasuk mu'tazilah, mu'tazilah belakangan yang termasuk mohannedin mu'tazila, mu'tazilah mu'tazilah banci, Karena sebagiannya masih ikut ikut alusuna, tapi sebagiannya masih perfikiran mu'tazila. Mereka juga sama menyatakan bahwa nahnu mereka aslam, Wa wahnu alamu wa aslam. Para sahabat memang selamat, tapi kita lebih alim dan lebih selamat. Kenapa Akhlani berkata begitu? Kata mereka, para sahabat itu hanya ghyun, pokoknya ya, tidak berfikir, tidak meneliti, tidak mencari kenapa kenapa dan kenapa. Sedangkan kita meneliti. Babi dilarang, diharapkan kenapa? Kita selidiki. Ini nggak boleh, kenapa? Kita bahas. Kita masukkan laboratorium, kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga kita alam, mereka memang selamat. Selamat mereka. Tapi kita alam wa aslam, kita lebih alim dan lebih selamat. Astagfirullah. Dia juga sama mencercah sahabat, bahkan bukan satu, seluruhnya dicercah. Korps, semuanya disebut. Khamil binina'azakumullah, hampir semua ahlul bid'ah mencercah sahabat bahkan beberapa ahli bidah baru juga sama mencercah sahabat ada ahli bidah baru maksudnya ahli bidah baru itu kemarin ahli sunnah sekarang jadi ahli bidah itu baru jadi kemarin kejadian sama ujung ujungnya bercercah kenal kalau tidak azza wa jalla kalian akan tahu sendiri insyaallah bahawa mereka yang terjemus di dalamnya Yang kemarin masih ahlu sunnah tiba-tiba berbicara tentang sahabat Ada yang mencercah sahabat-sahabat demikian, Ada yang mencercah sahabat-sahabat kemikian Qala Abu Ithman As-Sahabuni rahimahullah Wa yara As-Sahab al-Hajith kaf An-amma shajara Baina As-Sahabi Rasulullah SAW Watathir al-Sinah Anzikri man yetadzman gayben lahum, wanqsaan fihiim, wiyaroun attarahum, alajmiim ahim walmuallat likaffatim. Firkan Abu Uthman al al-Sabuni, rahimahullah, dalam kitabnya, akidatussalah al al-Sabul Hadis. Karya al-Sabul Hadis berpendapat untuk kaff, untuk menahan lidah, tidak berbicara, tidak berkomentar tentang apa yang terjadi di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ini apa yang diperistisikan oleh mereka. Wa tathhiril alsinah. Mereka berpendapat untuk membersihkan lidah dari apa yang mengandung aib terhadap para sahabat. Akan mengandung aib tidak di usah. Dibersihkan lidah dari ucapan-ucapan seperti itu. <tuhiril> Aw <al> naqsan <fihim> atau yang mengandung pengurang-urangan dari kedudukan mereka wa ya'un tarahum 'ala dan berpendapat untuk mendoakan rahmat kepada mereka dan berwala kepada mereka mencintai mereka kaffatihim keseluruhan mereka tidak pilih-pilih Qala Ibnu Hajar rahimahullah berkata Ibnu Hajar rahimahullah Ittafaqa ahlul Islam 'ala anna jami'a as-sahabah 'udud Qala Ibnu Hajar rahimahullah sepakat seluruh ahlul islam bahwa seluruh para sahabat adalah orang-orang yang adil jujur terpercaya dan belum يخالف في ذلك الا الشذوذ tidak ada menyelisihinya kecuali kelompok-kelompok syan yang menyeleneh dari kalangan mubtadi'ah dari kalangan ahlul bidah. Ini ucapan Ibnu Hajar Bahawa sahabat kulluhum 'udul, semuanya adil, jujur, terpercaya, bisa diterima riwayatnya. Ini semua para ulama berpendapat sama, illa syudzud minal mubtadi'ah, kecuali syudzud, golongan orang-orang yang nyeleneh, yang aneh sendiri dari kelompok-kelompok mubtadi'ah. Apakah dari Syiah Rafidhah atau dari Khawarij atau dari mereka yang sejenisnya. Kalau Muhammad Ibn Ali rahimahullah حدثنا مهنة قال سألت أحمد عن عبيد الله ابن موسى العدس فقال كوفي فقلت كيف هو قال كما شاء الله قلت كيف هو يا أبا عبد الله قال لا يعجبني أن أحدث عنه قلت لماذا ala yuhaddis bi ahadith fiha tanaqqus li ashabir rasulillah sallallahu alaihi Muhammad ibn Ali rahimahullah mengatakan menyampaikan kepada kemuanna aku tanyakan kepada Ahmad tentang Ubaidillah atau Jubaydullah Ibni Musa al abzi tentang seseorang rawi faqala dijawab oleh beliau kufi dia orang kufa kutu kaif huwa bagaimana dia Kem, masya Allah. Suka hendak Allah. Aku katakan, "Kaya apa? Ya, Abu Abdullah. Bagaimana beliau? Wahai ya Abu Karena dia maksudnya terditerangkan. diterangkan lahir aji la buni. Aku tidak suka. Dia tidak mengagumkan aku. Aku tidak suka dengan dia. Dan aku tidak ingin untuk meriwayatkan hadis dari dia. Kalau tulima, aku katakan, kenapa? yuhaddis bi ahadits fiha tanqis li ashabir rasulillah dia meriwayatkan hadis-hadis yang di dalamnya mengandung pengurangan mengandung cercaan terhadap para sahabat cuma meriwayatkan hadis karena yang diriwayatkan yang mengandung cercaan mengandung sesuatu yang mengurangi mengurangi kedudukan sahabat Imam Ahmad enggak suka la yujibuni aku enggak suka untuk meriwayatkan riwayat dia karena meriwayatkan hadis-hadis yang seperti itu ikhwanu minna arzukum Allah ini meriwayatkan hadis tidak menambah tidak mengurangi tapi karena hadis yang diriwayatkannya yang seperti itu beliau enggak suka hadis yang di dalamnya Fihi tanqis di sahabat li ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala hamdalahu Allah samitu aba abdillah <tik> rahimahullah <tik> yaqul aku mendengar Abu Abdullah rahimahullah berkata Aghraza ilayna gundar Yani Muhammad ibn Ja'far Kutubahu Dari syu'bah Fakatabna minha Gundar Ini julukan Muhammad ibn Ja'far Mengeluarkan Kitab-kitabnya Dari syu'bah Fakatabna minha Maka kami mencatat daripadanya. Kuntu ana Wakhalaf ibn Salim al makhrami Aku dan khalat Ibn Salim al-Makhram Wa kana fiha tilkal ahaji Dan di dalam kitab-kitab itu Ada hadis-hadis tersebut Hadis-hadis apa? -hadis, -hadis, hadis yang tadi Yang fihi tanakus Ya'ni alati fiha zikru ashabin Nabi SAW Yaitu yang padanya ada sebutan Tentang sahabat-sahabat Nabi begini dan begitu Fa'amma ana falam Aktubha, adapun aku okay, Tidak mencatatnya. Wahamah Khalaf berkata baga. Adapun Khalaf mencatatnya. Alalwajhi kunliha mencatatnya seluruhnya sesuai dengan aslinya. Alabu Abdullah berkata Abu Abdullah kuntu aktu asanid wa adal kalam. Kutulah Abi Abdullah lima. Qaulah li a'arif maru'ya syabah. Kata beliau Adapun aku hanya mencatat sanadnya tapi tidak mencatat isinya. Look, untuk apa? Sanatnya, untuk mengetahui yang diriwayatkan tadi dari siapa kok ada berita-berita kayak gitu tentang sahabat, dari mana tapi kata-katanya aku oh, tidak mau dengar, tidak mau tahu yang penting dia tahu isinya begitu isinya menjaga sahabat atau ada pengurangan-urangan sahabat Qala Abu Abdullah la Dikatakan aku tidak suka untuk mencatat untuk dia mencatat hadis-hadis yang seperti ini yang menyebutkan para sahabat-sahabat nabi tidak masalah halal tidak masalah haram tidak masalah sunan qultu aktubha aku tulis qala la dia jangan lihat padanya. Wa ay shay'in fi al-'ilm. Kata Abu Abdullah, emang ada apa di dalamnya dari ilmu? Ini ada faedah ilmu apa di dalamnya? Sahabat pun begitu sahabat pun begitu, apa ilmu yang kamu dapat? Laisa min al-'ilm. 'Alaykum bis sunnah wal fiqh wa ma atas kalian untuk mencatat sunnah-sunnah, fiqh-fiqh dan apa yang bermanfaat buat kalian Sedangkan hadis ini Apa faedah Mengetahui sahabat Fulan pernah berbuat begini Berbuat salahannya ini Sahabat Fulan pernah berbuat salahan itu Apa Apalagi dikhususkan Kita tentang salahan-salahan sahabat Isyad Isyad faedah Malah minal ilmu Apa yang ada dalamnya dari ilmu Walaupun ibn Hammurabi Allah Karena Sallam ibn Abi Muti'ah, ahadah kitab Abu Awana. Sallam ibn Abi Muti'ah mengambil kitab dari Abu Awana, al-Lathi fihi dikuas ashabin Nabi. Ia dalamnya disebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Fa akhadi tel aknas jilg maka aku membakar semua catatan-catatan hadis-hadis Anas tadi, karena berisi yang seperti itu. Kata Fadl Ibni Ziyad. Berkata Fadl Ibni Ziyad. Sementara Abu Abdullah Ibn Hamal wajafah ialah seorang yang mendengar Abu Abdullah Ibn Hamal, iaitu yani Imam Ahmad رحمه الله, menyerahkan kepadanya seseorang, yani ada seseorang yang menyerahkan kepadanya satu kitab. Di dalamnya ada hadis-hadis yang diingkari. Yaitu tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu yang mengandung pengurangan-pengurangan padanya. Fa nazara fihi tsumma qala, Imam Ahmad membacanya kemudian berkata, "Ma illa rajul su." Tidaklah mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini kecuali orang jelek. Illa rajulun su." Wa sami'tu Abu Abdullah yaqul, balaghani salam Ibnu Abi Muthi' Anahu jaa ila Abi Awan, fاستعار منه كتابا كان عنده, فيه بلايا مما راه الاعمش, فدفعه الى Abi Awan. يعني الاعمش, فذهب سلام به, فاحرخه. <laughs> Ikatakan? Sampai kepada aku, aku mendengar Abu Abdullah berkata, sampai kepada aku berita, Rasulullah ya ibn Abu Abutiyah. Dia datang kepada Abu Awana dan meminjam daripadanya kitab. Yang di sisinya atau di dalamnya ada berbagai macam bencana. Ini riwayat-riwayat yang seperti itu tadi. Minmarawahul Amas dari apa? Yang diriwayat kenal-kenal Amas. Abu Awana. Fadawahu ila Abu Awana. Maka diserahkan kepada Abu Awana. Menilam As. Fadharah bissalam. Fakhirahu. Maka salam mengambilnya dan membakarnya. Fakalah Rasulullah. Maka seorang berkata kepada Abu Abdullah Nabi Muhammad, Arjo Allah ya dzuruh dah kecshian. Insya Allah, mudah-mudahan demikian tidak membuat maborrat. InsyaAllah Allah. Fakala Abu Abdullah ya dzuruh, membuat maborrat, bal yujar عليه. Ketika orang tadi berkata nombahan tidak membuat kejelekan dengan dibakar itu, kejelekan, bahkan mendapat pahala. Kenapa mendapat pahala membakar riwayat-riwayat yang sahih dari tentang sahabat. <tuk> Khana bin <sendirian> 'Azumullah karena membicarakan kejelekan seorang mukmin itu dosa. Apalagi membicarakan kejelekan seorang mukmin yang mulia yang memiliki sifat sabaqiyah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yujar alaihi insyaallah bahkan dapat pahala insyaallah sebaik kata beliau. قال أبو الحارث محمد بن أحمد الصائغ رحمه الله جاءنا عدد وماهم ذكروا أنهم من الرقّة فوجهنا بها إلى أبي عبد الله هكذا العبارة ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مصوّي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء ردي yujanibuna haula'il qawl wa la yjalisun wa amrahum lin nas datang beberapa orang dan menyebutkan tentang perkara-perkara raqa. Faujahna biha ila maka aku antarkan mereka ke Imam Ahmad Abu Abdullah demikian ibarahnya Allah alam ma taqulu fi manzama annahu mubah apa pendapatmu dengan orang-orang yang berkata bahwasanya boleh membicarakan kejelekan-kejelekan sahabat? Maka Abu Abdullah mengatakan hadza kalamun su'. Pendapat seperti itu adalah ucapan yang jelek. Radi. Yujanilbu haulal Jauhi mereka kaum tersebut yang menganggap boleh membicarakan kejelekan para sahabat. Jauhi mereka. La jangan kalian bermajlis dengannya. Wahyubayin amrahunin nas dan terangkan keadaan mereka pada manusia. Terangkan keadaan mereka pada manusia. Kita lanjutkan, selesai atau kita hentikan? Ah, tanggung ya. Eh. Tinggal 5-6 Riwayat lagi. Panjang panjang. Berkata awam ibnu Hauzah. Rohimuhullah. Udhkuru mahasina ashabi muhammadin Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kata al-awam Ibn Hawsyah Sebutkan tentang kebaikan-kebaikan Para sahabat Ta'talif alaihim Kulubun nas Dengan itu Hati-hati manusia akan jinak Kepadanya, kepada para sahabat Wala tadhkuru masawihim Dan jangan kalian sebut Kejelekan-kejelekan mereka Karena dikhawatikan manusia Akan menjadi lancang pada mereka Akan menjadi Enggan Kurang ajar kepada para sahabat Tentunya Kalau kita sebutkan keutamaan-keutamaannya Manusia akan Cinta pada para sahabat dan ingin menjadi Seperti mereka Tapi kalau cerita akan kejelekan-kejelekannya, Apalagi tercampur dengan yang dusa, yang palsu Yang ditambah, yang dikurangi Maka manusia akan menjauh dan kalau menjauh dari para sahabat na'udzubillah Shallallahu Alaihi akhirnya menjauh dari hadis. Menjauh dari hadis. Al-hars, maknanya khusunah kekakuan. Waktu Rasul Qaim, maknanya hashyadu. Wal ma'ana tu risul adauh al-baqba, maknanya adalah mewariskan permusuhan dan kebencian. Ceritakan yang baik-baik. Ceritakan keutamaan mereka. Sehingga manusia cinta pada para sahabat dan meneladani mereka. Tetapi kalau ceritakan yang jelek-jelek, maka manusia akan memusuhi mereka, menjauh dari mereka, akan membenci mereka. Kalan Nawaitu Rahuhihi Allah, walan nasa' bas sahabah haramun min fawahish al-mahramat, man labas al-fitan minhum wa ghairu. Kata Nawaitu rahimahullah ketahuilah. Bermencerca sahabat merupakan perkara yang haram. Dikatakan oleh beliau perkara yang haram dan termasuk fahishah perbuatan fahish dari kalangan jari muharramat, fahishah dari muharramat dan perbedaannya falahis dengan secara umum muharramat kalau yang falahis adalah diingkari Bukan hanya dengan nas Tetapi dengan fitrah dan akal Itu fuhsh, namanya. Dan seringkali dalam Al-Quran Yang disebut fahush adalah zina liwat dan sejenisnya Yang orang yang sehat Akalnya pasti akan jijik terhadapnya Itu dikatakan fahush Kata beliau Haram dan merupakan Fawahi sil Merupakan perkara yang haram dan fahush sama saja apakah orang-orang yang terlibat dalam fitnah Ataupun yang tidak terlibat dalam fitnah Yang terlibat dalam fitnah tentunya khawarij Dan rawafid Yang terlibat dalam fitnah Di masa-masa tersebut mereka Demikian pula yang tidak terlibat dalam fitnah Yaitu orang-orang yang datang belakangan Di masa-masa terakhir Ikut mencerca Maka tetap dia terkena cercara Dikatakan haram dan fawahish Kata Imam Mu'ahmad, rahimahullah, inahu yajib al-sultan, ta'adibuhu atau ta'adibu man sedi Sahabah, wa'qubatuh, walaisa lehuh an yafu' anhu, balu alqibuhu, wayastatibuhu, yastatibuhu. Kata Mu'ahmad, wajib bagi penguasa untuk menghukum orang yang mencerca Sahabat. Dan memberikan balasan yang setimpal pada mereka. Dan tidak boleh memaafkan mereka. Bahkan harus dihukum. Dan diminta taubatnya. Istatibuhu diminta taubatnya. Kenapa dikatakan tidak boleh dimaafkan? Karena bukan haknya mereka. Beberapa perkara-perkara dalam hukum. Itu ada dua jenis. Ada jenis yang kaitannya dengan manusia lain. Ada jenis yang kaitannya dengan agama atau dengan Allah SWT dan Rasulnya. Maka yang kaitannya dengan manusia lain, bisa manusia itu memaafkan selesai. Bagaimana? Kisos. Kisos. Kalau keluarganya memaafkan, tidak jadi kisos. Kisos. Saya sudah maafkan. Saya hanya berdua. Karena itu hak mereka. Tetapi yang dibuat oleh mereka dengan mencerca sahabat itu bukan hak mereka. Bukan hak manusia. Karena ini mencerca apa yang dibawa para sahabat. Agama. Maka la'afu anhu tidak boleh memaafkan mereka. Bal yu'aqibuhu. Bahkan harus dihukum. Yistetibuhu. Kenapa? Kalau mencercah kalian wahai penguasa. Kalau mencercah kalian wahai para penguasa, kalian memaafkan atau apa? Tangkap. Tangkap, tangkap, tangkap, tangkap. Karena subversif ya dulu istilahnya. Teruslah dinasehati, diselidik. Ya sudah, dimaafkan. Dalam apa? Itu hak mereka. Tetapi kalau ini bukan hak mereka, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Qala Ishaq ibn Rahuya Rahimahullah Man syatama ashab Rasulullah S.A.W Yu'aqib wa yuhbas Yu'aqab wa yuhbas Siapa yang mencerca Rasulullah S.A.W Al mencerca sahabat-sahabat Rasul Maka dia dihukum Dan dipenjara Di penjara Wa hadha qawlu kathirin min ashabina Dan ini ucapan sebagian besar Dari sahabat-sahabat kami Kata beliau Berkata juga Syatibi rahimahullah Wa aslu hadal fasad Yani sabda salaf Kata Imam Syatibi Dan asal muasal Dari kerusakan ini Kerusakan mencerca salaf Min qibbalil khawarij Asal muasalnya Dari sisi kaum khawarij Fahum awalumanna'ana Salafus salaf Mereka adalah orang-orang yang pertama Melaknat para salafus salaf Wakafar as-Sahabah yang mengkafir kafirkan para Sahabat Rasulullah Taala. Dan semua perkara ini menyebabkan permusuhan dan kebencian. Berkata hafiz Ibn 'Amr Ibn Rafi' rahimahullah. Kuna jurusan anda Abu Layalid Abdul Malik Ibn Jurayj. Kami pernah duduk-duduk di sisi Abu walid Abdul Malik Ibnu Jurayj rahimahullah Fa idza birajulin min ali Ba'dan tiba-tiba seseorang dari suku Ba'dan yang dijuluki dengan fulan lalu disebutkan namanya ya tiba-tiba datang padanya Fa lahu ya Abu walid wa Abu walid man ar siapa yang disebut Rafidh Bainan nas di manusia siapa yang disebut rafidhi? Kala man yarfud ahadan min ashabi Muhammadin Wa karihahu Maafudhi Kata beliau, Adalah seorang yang menolak Sahabat Atau salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, Dan membencinya Berarti Khawarij Khaafidah <tuh>, Khawarij kekhaafidah Berarti Mu'tazilah Khaafidah Berarti Apa lagi? Mu'tazilah Sufi Khaafidah karena mereka mencerita sahabat semua. Tanda. Nah, Su'ila Abu Abdul Majid Abdul Aziz Ibnu Abi Rawah rahimahullah. Ma'n al-Rafidhi, siapa itu Rafidhi? Qala rafidhi man kariha ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi Rafidhi adalah orang yang benci kepada salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw kana lahu 'aibun su' Atau dia di atas aib yang jelek. Ini Khalil. Kalau Abu Qilabah berkata Abu Qilabah, rahimahullah, ida dakeru ashaba Muhammadin faamsi. Kata beliau berkata Abu Qilabah, kalau disebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi, dia. Ini kalau disebutkan tentang kisah atau riwayat-riwayat tentang sahabat Nabi, terjadi begini, terjadi begitu, lidah kita harus dijaga. Hati-hati dalam menyebutkan Dan hati-hati jangan sampai tergelincir Menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak pantas Terhadap para sahabat ya, Mereka itu memang Guthaiyah Buih banjir Waduh Kok beraninya Mengatakan seperti itu Ini sahabat memang begini Memang begitu Waduh. Ini Keberanian orang-orang ini Bersumber Dari sesuatu yang ada dalam hati Ima kesombongan bahwa dirinya lebih hebat dari sahabat Wa ima kekurangan iman Sehingga tidak warak Tidak berhati-hati Terlalu berani, terlalu lancar Wa ima wa ima Pasti ada sesuatu dalam hatinya. Kerana apa yang terucap di lidah, merupakan sesuatu yang ada dalam hatinya. Bahkan biasanya yang tersembunyi lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.